Найбільше здивував сам напрямок втечі, на північний схід. Усі вважали, що це оманливий маневр. І справді, гелікоптерів у небі наче трохи менше, ніж можна було очікувати. Вони тікали, звичайно, в максимальному розпорошенні, пробиваючись якомога меншими групами. Радіозв'язок перервали, коли вижренівці покинули село. Тепер навіть кілька секунд переговорів по короткохвильових раціях – Могли виказати необережних співрозмовників. Тож проривалися поодинці. Було, мабуть, заздалегідь усталене місце зустрічі, але Смітові про нього не казали. Властиво, він не мав ні сили, ні бажання питати про небудь. На другий день втечі він уже ледве тримався на ногах. Ієн їв через силу. Поки біг лісом, він часто блював від втоми. Він дихав так голосно, що не чув власних думок. Десь із глибини горла йому долинало хрипке харчання. Він спльовував суху слину. Потім вони раптово сповільнилися. На третій день після атаки кілька годин помародилися, чекаючи невідомо на що в темряві болотистого яру. Ксаврас не пояснював своїх наказів, та й ніхто його не питав. Вони, мабуть, звикли до безапеляційного стилю командування. Як тільки Ієн оклигав... Він натягнув ковпак і домігся від Вижрена короткого інтерв'ю. Полковник був якийсь пригаслий, відповідав хіба так чи ні. Сміт марно намагався з'ясувати причини зміни настрою, адже атака вдалася. Щойно потім він пригадав про Єврея. "Він був тобі другом?" спитав він Вижрена, уже знявши ковпак. Ксаврас не то скривився, не то посміхнувся, тепер без електронної підтримки для своїх очей. І я не міг цього сказати з абсолютною впевненістю. Вижрин сидів у заглибленні під навісом із коріння дерева, що вихилилося над Яром. Сонце сюди не досягало. Полковник ховався в сутінку. Загалом у Ярузі було темно, холодно і волого. Сонну тишу старого лісу порушувало лише дзюркотіння струмка, що на пробивався між гладким камінням і поодинокі шелести лінивих рухів полковникових супутників. Братом. Мабуть, не жартує, це не той тон, але чи правду він каже? Офіційна версія така, що всі твої брати і сестри померли ще в дитинстві від променевої хвороби, обережно ствердив Сміт. Забудь про це. Але якщо він справді був таким пророком, то чому? «Ти ж був свідком! Він це передбачив!» «Він добровільно пішов на смерть?» Сміт підняв брови. «Це ж безглуздо! Він вважав, що краще вже так, ніж...» «Це його рішення! Він обрав найкращий вихід!» «То він ясновидець, так? Ясновидець? Ти смієшся?» «Ні, лише не ображайся, але...» Вижрен ворухнувся в темряві. Він підтягнув ноги, випростався притулився спиною до схилу Яру. Оскільки голову відхилив назад, то можна було припускати, що погляд полковника звернений кудись на крони дерев. Але Сміт був упевнений, що Ксаврас дивиться на нього. Ворота пекла повертаються на невеликих завісах. От візьми, пересунь цей камінь на сантиметр уліво. І може виявитися, що так ти знищив імперію. Це годі зрозуміти усім тим, кого не зачепило це прокляття. «Так ти розумієш. Я вірю. Він був мені братом. Обирав стежки. Тільки йому я завдячую те, що досі живий. І цим заперечую ймовірність. Я не повинен жити. Я не повинен перемагати. Але він уже загинув. Він більше тобі не допоможе. Чи це означає кінець ксабраса вижрена?» Він довго мовчав. Сміт слухав його спокійне, повільне дихання, що долинало з цієї темряви, від якої відгонило свіжою могилою. Так б'ється серце дракона, зачаєного у своєму гроті. Там важиться смерть і відмова від смерті. Це означало кінець Ксавраса вижрена з самого початку, прошепотів Ксаврас. Я загину. Від вибуху атомної бомби. Сміт затамував подих. Отож, таке бомба. Де вона? Хто? Ми йдемо на Москву, правда? Де бомба? Вижрен засміявся крізь ніс. Ти неправильно мене зрозумів. Це рускі скинуть цю бомбу. Сміт боровся з цим якусь мить. Він так тобі сказав. Нарешті не витримав Іїн. Він так тобі сказав. Але ж це абсурд, як полювання з влодом на мух, ідіотизм. Ти в це віриш? За кого ти себе бляха маєш? Боже милий, скинути атомну бомбу на людину, вбити сотні тисяч задля одного вижрена. Це вже манія навіть не величі, це, це, це якась релігійна манія. Ти хто? Другий Христос, що гадаєш, ніби тебе послано на мучеництво за Польщу, чи що? Уже тобі курва всі міски відбило. Гаразд. Ксавра підвівся, протяжно закректавши. Йдемо далі. Вже час. Сміт узяв ковпак, підвівся. Перепрошую. Розгублено пробурмотів він. Полковник усміхнувся у вуса. Заріс на обличчі, помітно його старив. Але й трохи додавав йому рис добродушності. Та нічого. Буває. Колись тут стояв замок. Але згорів, обвалився, перетворився на руїни, і ліс його поглинув. Потім на частині руїн було споруджено щось наче одноповерховий мисливський будиночок, стилізований під дачу цариці Катерини Петра І. Ліс із цим справився. Тепер цю загублену десь у углушенні споруду використовували тільки браконьєри та озброєні мандрівні банди з Євз. Загін Вижрина прибув сюди вже коли стемніло. Всередині чекав із своїми людьми Єбака. Вони мали бранця. Кого? В якогось генерала? Сміт потягнувся за ковпаком. Дало море мертвих, зупинив його руку. Якщо Ксавраз дозволить, сказав він. Зрештою, що ти хочеш знімати? Його тут немає. І справді, оглянувши увесь шестикімнатний будиночок, Ієн не побачив і сліду бранця. Він побачив дещо інше. У підлозі біля кухонних дверей була велика квадратна ляда, що ховала, як він здогадався, спуск до підвалу, сполученого із системою льохів колишньої фортеці. Сміт не міг перевірити своїх здогадів. На ляді стояв один із хлопців Єбаки, зарослий ведмідь з лапами наче лопати, і чистив гранатомет. За поясом у нього був такий довгий ніж, як та іржава ржава шабля, підвішена над каміном. Тільки Новий Жрин перервав нараду з Єбакою та Флегмою, а почалась вона зразу після прибуття Ксавраса, вони втрьох вмостилися біля печі навколо кривого столу, на якому в Суспільному безладі були мапи, комп'ютер, попільнички, хліб, кров'янка, портативний невеликий телевізор із вбудованою супутниковою антеною і кілька пляшок різного рівня спорожненості. Тож тільки Новий Жрин перервав нараду, Сміт упіймав полковника і почав його діймати про бранця. Він уже поговорив з Нью-Йорком і майже забув про власну поведінку кільканадцять годин тому. Принаймні вдавана об'єктивність, тиснув він. Реляція іншої сторони, точка зору іншої сторони, її рація. Ви маєте в Москві офіційних кореспондентів, акредитованих у Кремлі, пирхнув Вижрин. Вони більше нічого не роблять. Тільки глузду збуваються під дверима Крепкіна й гумова, вичікуючи хоч на огризок якоїсь плітки. Але ж там театр. А тут, правда, бранець полонений на полі бою, адже він говоритиме в простець, не бавитиметься в дипломатію, ляпне просто з мосту. Генерал. Подумай, ксаврасе, це ж і тобі вигідно. Я вже сам краще знаю, що мені вигідно, буркнув Вижрин, знімаючи смітову руку зі свого плеча. Ти за мене не хвилюйся. Про себе також не хвилюйся. Знімеш його собі докладно. Матеріал матимеш такий, що краще б ти його не мав. Завтра вранці. Півгодини, година, скільки хочеш. Ну, перекажи це своїм босам. Може, вони погодяться показати це в прямому ефірі, я не проти. В прямому ефірі? Щось це звучало занадто добре. Сміт почав підозрювати друге дно. Мусить у цьому бути якийсь гачок, якась пастка. Чому цей Ксаврас не дивиться мені в очі? Чому так посміхається? Що він знову планує? А може це взагалі не план? Може це ніколи не був план? Може лише ще одна частка єврейського пророцтва?